بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الاذان باب د ب د فضیلت د بانگ وی لکی انبی اور ہریرہ تھردی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی یعلم الناس ما فی النداء ک خلق لطا وچ سمرا اجر او ثواب ده په باغ ویلو کی و الصف الاول او پړم نو دا بانگ او داول صف دا پارا بدورا مسلمانان را جمشه ویس و ملم یه جیدو بیا با دی نمونده اللہ یستهیمو علیه مگر دا چه قراندازیو کی پدی لستهمو علیه نو خامخا دی با پدی قراندازی کنی وام په با پبل سخت میده نا شل امانی خلق به یو به با بانگ وام بلویزه با وام نوخیار سلی پوی جنگی گئی ما خوزا خسن بوا چو چی چا نمبرو تو. اڑن بی سبل بدورا خلق پای او وخرا غلی وی چی جنگو نبی وی. نوخیارانو بدهی ده پار خسن چونه وی. ولو یعلمون ما فی التحجیر کچردی تا پاتا وی تلو کی مزل سمر اجر ده لست بقوی لیه نخام خادی بده تنوان نشو ولو يعلمون ما في العتمه و السبح قدایل پتہ وچ سو مراجر دے دما سو تنو د, دَ سبب مشکی لا تو همان خام خا دی تراغنے ولو حبن اگر ک په خڑپو سو متفقن علیہ اشتها و الاقترع کور او تهجير ستاوي تبكير الى الصلاه مزل وقتتل <تصفيق> د مواويه رضي الله عنه نروایت ته قال له فرمای سمے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول <تصفيق> ما اريد لي جي در رسول الله صلى الله عليه وسلم نش فرمائے ال موذنون اطول الناس اعناقا مؤذنین بډې رغد د خلکو نوې پوسټونو کې پوره زړه قیامت بانی او د دې حدیث غن مقصد د نامو مشکات کې واردل رسول جراح صالحین وروسته د مشکات باب الوزان مو وري خده کنا حوالہ چې سره به ورکه یه دا بولله د یو دای چې وګوري ابو مولا الله بايش دغې لپاره په مولا بايش ته دې حديث غن مقصودونو موږ ذکر مشکات شریف کې او نورو کتابونو م څور الحمد الله شوي ترمذي کې ذکر شوي ابو داوود کې مسلم شریف کې مختلف وجي ذکر دي 나와 له و خوشالاي او ګوري وري رواه مسلم وان عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي اسا صح حدث سعيد الخدري رضي الله تعالى قال له ذات پیغمبر علیہ السلام فرمایلی انی اراک اے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بی سواسات ویلی انی اراک زوینمتا اراک وینمتا تو حب الغنم والبادیا تد گړو او د صحرا سر د فدا کوونته في غه مې کا سرولو چې پهګړو سرورو کنډ کې او بعضتیقایا پهسهرا کې فته ل سولاات اوته مجلله اځان کې فرفاسوته ک بنی لوراپورتک आवाज دی په بان سرا فإنه ویشک شان د الله رسول محمد سوث المؤذن ناورین تہادہ आवाज د بانک ان کی جنن پریان ولا انسنن انسانان ولا شئ نسشه ونی او بوټی دیوارونا الا شهد له یوم القیامه مگر گواہی به کئ دل پرز د قیامت و ای ابو سعید رضی الله نو سمعته میر رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم و اماده حدیث د الله د پیغمبر نه داس اوریدله رواه البخاری و رحمه الله دا ابو هرره رضی الله انو نو روایت ته فرمای رسول الله صلی الله علیه علی و آله و سلم فرمایلی اذانو دی الصلاۃ کله ی اذانو کړي د فار د مانزو اد برش توانو نشیطان شکی له زرات اوذنا واسر ہوا خارجی حتا لا اسمع التاذین ادمرو تختی چبان نا اوری فایذا قذئ النداء کله شبان پورا کله شی اقبل شیطان را متوجی شی بیا خپل کار شروع کی وسوسه خلق لا حتی حتا اذا سوی بل صلات تر دی شی قامت کله شی مستعد بر دے بیا شی کی حتا اذا قذیت تسویب او کله شی پورا کله شی تسویب اقامت اقبل بیا متوجی شی حتى يختبر بين المرء ونفسه وسوسيه چې پمن د سړیو د ژړه د د کې یقول ورته وي ذکر کذا او ذکر کذا را یاد کا آغا, آغا لما لم یذكر من قبل آغا سچې د نو یادول د دین مخ کې حتى يذل الرجل تر دې چې وګرزي سره ما يدري پته ورتن لګي کم صلا چې سورم موځ او کو شلو رکه دریو کله کپنځیو کله متفقن عليه او التسيب الاقام اقامت کوي دا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نے روایت تے داوری دلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشئ فرمایل ا دا سمی اتمونې دا کله چې واور تاسواز د بانک فقولو تاسو موای ممثلما یا قولو په مسل اللهغې چې موس جننووي تو ملو والله یا بیا پهما دردو آي پهنه مناءله عليه سولاتن په ما یو زل دردووي صله الله هو عليهلی ب اشررنله په دلس رحمتونهنازیې لاب سمس الله هللی ووسلا بیا د الله نهما د پاه د وسیلي مقام سوالو کوي ف منځې دتون فجننا دا یوځ د په جنت کې لا تنبغې الله بددي من عباد الله د مناسب مگر مګر د پااردي او بنده د بندې ګو د اللانا وارج اکوونه ا نه هو ز ساتم دا چې ز د دایم فمن ساالل ووسله تا جمال ذم مقام و شیل لسوالک حلت له الشفاعه نو واجب شود له شفاعت نبی کریم علیہ الصلات والسلام رواه مسلم و نبی سید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دا س منې دا کله چې اووري بانګ فقولو کمما يقولول <سؤال> مو نو موزن چې سوي تاسوې خو حیاله سوله ل الفلا سره لا حله ولا قوته الله بالله و م ف قونه عليهواننجاب انرض الله تعالان هو ان رسول الله صلی الله علیہ وآلی وآلی وآلی وآلی مقال فرمائی من قال چاہ چہوئی ہی نا اسم ونی داکرہ چہ بانگ وارد و بانگ نا پسیوئی اللہم رب ہا دی ہی دعوت تاما اے اللہ چطرابی د دی دعوت تاما چدا پورا دے وصلات القائمہ دا مجھے او دا امد تر قیامتا ادام منسوخ کی گیناب الشریعت ناراضی اتی محمدن الوسیلتا ورکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته وسیلہ مقام والفضילה او فضیلت وبعثه مقاماً محموداً الذی او پورته کی مقام محمود غت شتا اور سروا دکنی محمود چالت به ټول خلق سٹای نه کای چا چې دا دعا ته ځانپسې د الله د حبيب د فارو وی حلت له شفاعتي يوم القيامه واجب شید له شفاعت زم پرز د قیامت رواح البخاري وان صاد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه قال چ وبيشک شان د الله حبيب فرمایلی من قال حين يسمع المؤذن چاچ وی چې کړه د مؤذن آواز و اوري علماو لیکي وې دا بور پسې وای ځکه کدی دغه وخت کې وې نو بیا د جوابت د کلماتو نشی کولې عاشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبدو هو ورسوله ارضیت بالله رب العظیم چلا می رب او محمد صلی الله علیه و سلم رسولن اپدی راظیم چې محمد رسول الله صلی الله علیه و رسول نے وب الاسلام دینن اپدی خوشالیم چې اسلام می دین نے غفر له ذنبه د تبدد گنا هونه ما اف رحمه الله دانسر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا او دعا لا يرد رد کی, بلکی کی دی نشی بلکہ قبول لشی بین الاذان والاقامه فمن ذا اذان او اقامت کی ندام دی جاوتو دو قبر دو دعا وقت دے رواه ابو داؤد وترمیزی وقال إمام ترميزي ويحديث حسن بسان